Svar við spurningunni, hvað er upplýsing eftir Emmanuel Kant? Upplýsing er lausn mannsis úr viðjum þess ósjálfræðis sem hann á sjálfur sök á. Ósjálfræði er vanhæfni mannsins til að nota eðruökvitt án handleðslu annarra. Maðurinn á sjálfur sök á þessu ósjálfræði þegar orsökin er ekki skortur á hikjuviti, það er vöndun á einurð og hugrekki, til að nota hyggjuvitt sitt án handleðslu annara. Einkunnar orð upplýsingarinnar eru því, Sapere, Áde, hafðu hugrekki til að nota þitt eigið hyggjuvitt. Leti og ragmennska eru orsakir þess að svo stór hluti mankins er enn fúst til að ala allan sinn aldur í ósjálfræði þrátt fyrir að náttúran hafi fyrir löngu leist mennina undan framandi handleðslu. Jáfrand eru þetta orsakir þess hver öðrum reynist hægt um vik að gerast forraðamenn meðbræðara sinna. Það er svo þægilegt að vera ósjálfráða. Ef ég á bók sem hefur vit fyrir mér, sálusorgara sem tekur á sig samvísku kvalir mínar, lækni sem ákveði matræði mitt og svo framvís, þá þarf ég vitanlega ekki eftir að leggja mig fram sjálfur. Ég þarf ekki að hugsa ef ég aðeins get borgað. Þá get ég veld því sem hvimleitt er yfir á herðar annarra. Þeir forráðamenn sem allra náðasamlegast hafa tekið að sér yfir umsjón með stórum hluta mannkins þar á meðal allrar kvenþjóðarinnar. Sjá til þess að skrefið til sjálfræðis er ekki eingöngu álítið erfitt heldur líka stór hættulegt. Þeir byrja á að forheimska hústýr sín og vaka síðan staðfastlega yfir því að þessi rólindis greið vågi sér ekki að stíga eitt einasta skref án göngugrindarinnar sem þau hafið verið spennt í. Já, frant sínaði þeim fram á þann háska sem samfara væri tilraunum til að ganga upp á eigin spýtur. En svo háskarlegt er þó slíkt upp ekki, því að eftir að hafa nokkru sunnum dottuðum koll myndi þeim á lokum lærast að ganga. Ekki er þó þörf, neymot einni dæmisug af slíkum rakförum, til að ræða menn almennt frá frekari tilraunum í þessa á. Hinsvegar er frekar von til þess að almenningur upplýsist fyrir eigin tilstyrk. Það er jafnvel alltaf því óhjákvæmilegt ef hann aðeins hefur frjálsræði til þess. Því alltaf veru til einstaklingar sem hugsa sjálfstætt, jafnvel í röðum tilskipar af forræðismanna fjöldans. Eftir að hafa sjálfur varpað af sér okji ósjálfræðismunu þeir hafa þau áhrifa að aðrir fara einni að hugsa sjálfstætt og leggja skinsalegt mat á einverleika. Það undanlega við þetta er að fólkið sem er færðundir og ok, þvíngan og þá sjálfa til að bera það áfram ef fólkið er ekki að til þess af öðrum og röðum forráðamanna sinna sem sjálfir eru ófærir um alla upplýsingu. Af þessu sést hver skaði hlýst af því að sá frækorni fordóma því það kemur ekki hvað síst niður á þeim sjálfum er það gerðu eða eftirmönnum þeirra. Þetta þýðir að almenningur upplýsist eingöngu hægt og sígandi. Með má á að vísu kollvarpa skipulegi sem reistir á persónir í harðstjórn og kúgun og byrtist í fjögræðgi og valdasíki. En þessu fylgir engin sönn endur bótt hugarfarsins. Nýir fordómar verða alveg eins og henni gömlu að haldreipi hins hugsanu snöðu að fjölda. Eina skilyrði fyrir því að umrætt upplýsing geti átt sér stað er frelsið. Og er þá átti frelsið í sitt skadljusustu mynd, þar að segja frelsi til óskertra nótkunna skinnseminar á opinberum vettvangi. Samt sem áður kveður við úr öllum áttum rökraðið ekki. Líðsfóringin segir rökraðið ekki heldur gerið æfingarnar. Fjármálar á þennan segir rökraðið ekki heldur borgið. Presturinn segir rökraðið ekki heldur trúið. Aðeins einn af ráðamönnum þess að segir Rökraðið eins og okkur listir um hvað sem okkur listir, en hlýðið. Allstaðar eru frelsinu settar hömlur, en hvaða takmarkanir standið í vegi fyrir upplýsingunni? Hverjar eru henni ekki engi skadlösar, heldur jafnvel til framdráttar. Svar mitt er, notkunnskynseminar á opinberum vettvangi verður ávolta vera frjáls. Það er aðeins þessi notkunnskynseminar sem getur fært okkur upplýsingu. Af á móti getur nótkunnskinn sem er á enga vettvangi í mörgum tilvíkum verið settar miklar hömlur án þess að ná að hindra framgang upplýsingarnar að marki. Men nótkunnskinn sem er á opinberu vettvangi á ég við að sjálfróður maður beiti skynnsemi sinni frammi fyrir almenningi það er lesenda hóp í sínum. Með nótkunnskinn sem er fyrir almenningi Nei, á enga vettongi á ég við þá nótkunnskynseminar sem þeim hinum sama er leifileg í sinni borgarlegu stöðu eða embætti sem honum hefur verið falið. Í ýmsum álefnum er varða hagsmur í samfélagsins, er ákveðið velrætt skipulagt nöðsynlegt og innan þess verða ákveðinir aðeir að gera eins og fyrir þá er lagt til þess að stjórnvöld geti krafti þess að ímyndu samstaða sé fyrir hendi, beitt í þáu almennra markmiða eða mistakosti haldið þeim frá því að ónýta þessi markmið. Í þessu tilviki er vissulega ekki leifilegt að raukraða. Maðurinn verður að hlýða. En svo fremi sem þessi hluti vélarinnar líti jafnframt á sig sem hlekki í stærra samfélagi jafnvel heimsborgara samfélaginu og þar með sem sérfróðan mann er í rýtum sínum tala til lesandi almennings, lesandi almennings, getur hann vissulega stund Stöður rökraður án þess að þau störf sem hún verið falinn í þágu samfélagsins, býðir við það hnekki. Það myndi aðeins leiða til Íls ef liðsforingi sem framkvæmætti skipana í yfumann síns færa rökraða tilgang og gildi þessara tilskipana í heyranda hlóði. Hann verður að hlýða, eins og að getur enginn varnaðanum að fjalla sem sérfróðu maður um galla og herþjónustu og leggja athvað sem til sínar undir dóm almennings. Í almenni borgari getur ekki skor gora stundana greiða þau gjöld sem ána er lögð þar jafvel ó hafi jafvel hugsanlegt að með sjóláttnir sæta refsingu fyrir óskamfælnaar aðferðslur varandi slíka álagningu semsað fyrir að valda hnixsli sem gæti orðið fordæmi almennar almennar óhliðni